Dragi copii, că undeva trăia odată un om cum se cade, peste care însă dăduse o năpastă cât se poate de mare. Șoarecii îi năpădiseră casa. Noapte de noapte lacomele făpturi ieșau din vizuina lor înuită, cotrobăiau peste tot, dădeau iama prin bucate, înfulecau cele cădea în lăbuțe, făcându-i omului tot soiul de pagube și tulburându-i tihna. Nu mai putea omul să trăiască de răul lor, ce nu încercase el să-i alunge, dar în zadar. Șoaricii veneau mereu, la fel de lacom și fără rușine, așa cum o să vedeți și voi în să cântăm, la cântăm, să cântăm. gic și gic Știe domnul pentru ce și să zicem gic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic dum, tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic tic M-a să-i un sughiț până să ajung aici Ca un diavol de montan cu mustața de aici, Cel din curte, Roșcovan? Pe da. Râdeți voi, dar ce-am pățit? Ei. Nu fusese de glumit, nici nu vă închipuiți Ia o vorbă, Ce ai spune, bătrânică? Știu că ție ți este frică și de umbră vorbă veche Ești grozav de n-ai Ia da, vă rog, nu vă sfăbiți Ghiț, Chichi, chichi, chichi. Pentru i 6 6-i 8-i 8-i 8-i ce, vă Prost Spune babo de ce avut avut cu cu potaia Ce potaie? Cu motanu, motanu, cu Motanu, Roșcovanu, cu motanu dolofanu! Cu motanu 8-i 10 vorbiți. Iar vorbiți 10-i i După 10-i 10-i 10-i i obiceiul este bun Șuriceii în poiană se ținau de ghidușii Pe când eu, ca gospodină, mă dusesem la vecină în șopron. Unde avea, agățată de curea, o bucată de slănină Mă, slănină la vecină? Cu slănină? Ea nu vă mai zbenguiți! Când șopronul cu pricina unde se găsea slănina, cu motanul m-ntâlni. Cum <gri> E de ce de glumă dezburdați, prost În Împelițați! Și ce căuta motanul? Mirosise, hoțomanul, când șopron sunt lucruri bune, și venise? Nu mai spun! Și venise la vecina să-i da gata el slănina. Iauzi uzi vorbă, prostă vană, uzi vorbă pe clivanul! m cu el acolo, eu aici, motanul acolo, el. Ce cauți la vecina? De. Eu îi spun, păzesc slănina Aha. El de colo iscusit, ba, pe mine m-a tocmit Să o mănânci, nu-i treaba ta, ba, mă rog, nu-i nici a ta Și eu una, și el două, și eu șapte, și el nouă, ceartă mare s-a strânit Nu e ce mai vorbă, te-a Dar fi numai atât, dar fusese cât pe aci să mă strângă și de gât Bine că scăpaș. Bine că scăpașo! oh, El stăpâni acum acolo, iar eu și acum, sughiți, speriat. Nu-i nimic, băbușca mea. Bine că ai scăpați așa. Dar ce facem cu slănina, spânzurată de vecina în șopron de E Bine că ai scăpați așa, ca aici la noi, în casă, avem bunuri. Lasă, lasă, avem bunuri în dulap și o mâncare. O, o, o ceo de friptură moale și ca băutură lapte dulce într-o oală, și mai este și zbântână să ne ajung o săptămână. Să ne ajungă! Buf, buf, buf! Și mai este și mai este niște brânză de burduf deci la noapte, fără veste, vom da buzna în Vom da buzna! Ha, ha, ha. Și stăpânul iar va fi necăjit! Pace, iarăși, nu-i vom da noaptea întreagă. Cu amar și cu năduf se va plânge Haideți, dar să-ntindem ora tuturor. tuturora Că ne-om spăta la noapte, cu friptură și cu lapte Vom avea pe o săptămână brânză bună și smântână Brânză bună de burduf Nu vă închipuiți cât de bine Cântați și vă înveseliţi <mul> Și șoriceii noștri întinseră o horă mare, tropăind, țopăind și chițăind cât te ținau puterile. Dar în toiul veseliei ușa se deschise pe neașteptate și în prag se până pânul casei împreună cu un vecin al său. Șoriceii fugiră înspăimântați care încotro. Văzut? Da, i-am zărit, patru au fost, da. Sunt chiar patru. Să o păiau precum văzuși. Parcă ar fi fost la teatru. Ei îmi jefuiesc dulapul ca o liotă de hun și fac zgomot toată noaptea ca la casa de nebuni. Nu, nu mai spune, asta e bună. Mi s-au pripășit de o lună și de atunci orice aș face nu am tihnă, nu am pace. Hai. Când vreau să mă odihnesc, pac! Cu ei mă pomenesc. Ține-te alergătură, ținte pânză, ținte gură, ținte te sfadă pe patru chioț, benghe... Ca la teatru! Nu glumi, nu e de glumit, că sunt tare necășit. botu bagă în toate cele, în castroane și în cele și mănâncă și îmi spurcă tot ce este în dulap. Stau plouat cum stă o curcă, tot spunând un cum să scap. Păi, vecine, nu e greu. Îți dau eu motanul meu. Crezi că la ceva e bun? E, vecine, ce să spun, mâna în foc, nu mi-aș băga E așa și e așa E cam leneș, somnoros, cam lacomâncăcios Cam hai hui, cam hai mana, e, ce să spun, așa și așa Uite-l însă, a venit chemat și nepoftit Mulțumesc de bunătate, mulțumesc, vecine Ca să-mi vii în ajutor, te gândiști la mine Dar cu el și fără el, treaba e la fel De, cum vrei, nu-i brânză mare Însă, ce să zic? De-i faci o încercare, n-ar strica nimic. Hai dreptate. Ce să strici? Să încercăm în vecine. Au și, mătam părdalnic. Ține mm. minte bine. Ca un trântor, toată ziua dorm și caști mereu. Nu vechez în fața casei. leu. De mâncat, mănânci cât șapte. Poți de într-una în față. Mm. Nu, no, cred că n-ai dreptate. Stai frumos, și taci. uite. Ai să vii aici și să alungi. Iar de-i face vreo trăsnaie, află că ai să ajungi fără căpătâi pe drumuri. Te gonesc din casă, înțelesai? de lele, te cunosc eu, lasă. Azi ai mai făcut vreo poznă, cum ți-ai obiceiul? Foarte bine. Calminteri, uite rete, Ce-o fi în curte? Pentru ce strigă vecina? Hai am Cine? Cine? Spune-te poate! cine e hoatămanul? Ține-o vii! Cine să fie? Cine? Căutați! Căutați! Căutam! Căutam-te! E prin vreodare! Hai poftim îngărințatul! Încă o drăznaie! Uite-l! Uite-l! Uite-l! Vai tânharul! Vai tânharul! Vai slălina mea! Dar cum fuse cu slălina? Ei, doamne, cum să fie? O aveam într-un birou împrinsă-l magazin și motam! Hoțomanul, pe clivanul! Iau! A, a fugit! A fugit! El, să nu-l lăseam! Hai să-i! Să-i la vecine, ce am împățit? Văzu-i, vecine! Pe hlivanul! Necazur dumneata cu șoareci, necazur eu cu hoțomanul. De mâine îl alum din casă. Și poate și eu am să scap de șoareci ce nu-mi dau pace și intră buzna în dulap. Acum, Nu ți-am spus? Vezi brânza asta? Hmm. În ea, ca să alungnă pasta, pun prafuri de la spițerie amare. Pii, o groză vie. Chiscanii de lor în lumea largă vor funci. Hmm. Noroc atunci. Te las cu bine. Mă duc să văd ce cum Să nu te negăjești, veci. Zis și făcut. Omul nostru frământă bine brânza cu prafurile amare de la spițerie și puse copoloșul cel ispititor în mijlocul casei la vedere. Apoi se urcă în pat, prefăcându-se că doarme. Nu la târzie vreme, uricioasele făpturi se iviră și ele din borta lor întunecată, adulmecând cu fereală peste tot. Nu vorbiți! Veniră la Taifas! Să nu vă păcigniți în nas! Veniți cu toții mai încoace! E liniște! E un Pace. Stăpânul doarme somnul bun! Vă Să tune, fulgere, să plouă! El doarme tun! Va arăt eu, vă! Ce mai făcea vecina? Povestea cea cu Slenina! Dar nu știu ce tot flecărea stăpânul cu vecinul! Prostii, să nu ne frământăm Chit, chit, chit, chit, Noi ce mâncăm? Hai la dulap după friptură Chit, chit, chit, chit. Ce faceți, gură? Vreți casa toată să o sculați? Chit, chit. Ce tot îi trageți moș pe groși? Ia uite! Brânză, cocoloși Ha, mâncați, bătuvar sfântul Că o să fugiți mâncând pământul Chit, chit, chit, chit, chit, chit. chit. Stați, nu vă atingeți, vă feriți voi nu simțiți că brânza asta, cocoloșită aici frumos, e cu miros? Că ne pânde acum năpasta! Năpasta? Să vă păziți întotdeauna de capcane ce sunt întinse la tot pasul! Să nu vă atingeți de vreun lucru! Să-l mirosiți întâi cu nasul! Priviți la om cum se preface <laughs> Stimate domn, să fii pe pace că nu mă păcărești pe mine Oi marș de aici, nu rușine de noaptea asta ne culcăm flămânzi, dar mâini ne ospătăm Așa e că o să ne lăsați Lăharilor să aveți să luați <hide> Domnul n-are nicot drog Cucuroși la pulmeviți Chițiii, Să cântăm, să să cântam! He, he, he, și Știe domnul pentru ce Și să zicem mulțumiți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 Peste măsură de mânios că nu îi vicleșugul, omul nostru aruncă departe pe fereastră copolușul de brânză cu prafuri amare. Apoi, tot gândindu-se el cum să facă să scape de năpasta neamului șoricesc, își zise că până la urmă tot motanul îi va veni de hag. Mers așadar la vecinul său, îi ceru motanul, îl aduse cu sine și începu să-l muștruluiască. Domnule, te-a scărmănat vârtos pe ceafă și pe șale stăpânul dumitare. tale. La drept vorbind, ai meritat căci vina de-a mâncat slănina este o faptă foarte proastă. Sau Miau! nu mă trerupe. Fiindcă vina de-a fi intrat în magazin la vecina el nu crâgni. O tâlhărie sau Miau! și o pedeapsă cât de grea, se cuvenea. să mulțumești că ce ai scăpat de a fi pe drumul lungă. Era sătul, vecinul biet de dumneata. Căci ești șiret, ești leneș, neascultător, ești mâncăcios, răufăcător, de tot tot mereu te ții. Tăcere nu crăgni. Vecinul meu are dreptate să-ți facă și să-ți spună toate cele. Ești bun numai de rele și nu ai nicio calitate. Mm -hmm. Ascultă bine, nu te uita urât la mine. Să știi de acum că sub soare nu e loc pentru trândafii. Iertare! Așa îmi place, Recunoști. Să știi, nu-i loc nici pentru proști, nici pentru făcători de rele. Iar sfaturile mele sunt sfaturi binevoitoare, să nu le uiți. Vă rog, iertare! Deci ai venit aici, știi? Cuminte caută să fii, să-ți fie ochii Eu Ai auzit pe picleivani? Să mântui casa de chizcani, că toată noaptea ți sobor cu o să Să nu-i omori! Să te ferești să-i strângi de gât! Doar să-i gonești! Mă bizuiesc, așa-i pe tine, ca să mă lasă Lăsați pe mine! Iar dacă mă vei asculta, stăpânul tău te va ierta! Al te va izgoni! La rândul eu te o răsplăti! Ce? Poate ce-a fi Vai, nu, nu, iertați stimate te domnule, că așa, fără să vreau. Te cred că-mi minte. mielau mi mie eu, domnule, sunt discosit sunt păzi turne, Mierlau, la, să-i întrebați și pe dușman Ce bine prin prind pe șobolan la De unde văd că ești bun Vă rog să credeți ce vă spun Sunt printre cei mai scuziți în tot orașul I-ai auzit? Hmm? Așa, ușor. Sunt ei în vizuina lor și-au să iasă din bârlog, să fii cu grijă. Da, vă rog, niciun moment nu vă îndoiți. Sunt strașnic eu. Eu am să dorm fără de teamă, iar dumneata să baște de seamă să nu te facă de rușine familia chitz Pe mine? He. Să stai acolo pe covor. De obicei, ei vin ușor cu uci și râți, cu pași feriți. Și când s ce la Dula, ha! dar nu-i omori, fiindcă nu vreau să-mi fac păcat cu ei. Vreau numai să-i alungi din casă. Îi las în pace de mă, lasă și ei pe mine să trăiesc. Atâta vreau să-i zgonesc. E... Acum sunt obozit. E somn. Dormiți, vă rog, stimate, doamnă. Mielau, mielau, mi lau, mi eu, domnule, sunt disgusit, sunt păzi turnea, a mi mi să-i întrebați și pe dușman, ce bine-i prin pe șopola. Mielau se culcă liniștit, bizuindu-se pe făgăduielile motanului și gândind că gospodăria lui se află în strașnică bază. Dar abia lipi geană de geană, că motanul cel lenevos a țipi și el. Nu mult după această fapte, familia chitz se ivi tipțil din vizuine, gata ca totdeauna la noi predăciuni. La dulap! La dulap! Să mâncăm! Ia, ia, ia, nu vă mai zbenguiți! a Afurisiți! Repede și fără gură! La dulap avem friptură! Și avem pe săptămână late dolce și smântână! Omul doarme somnul bun! Buștean! Butuc! Chit! Doarme O să mâncăm acum cu spor! Stați, stați, stați! ce e acolo pe covor? Chit! E motanul cu slămina! Ah, ce mai spaimă bată-l vina Stormă-le mâncând pământul Cum mai doarme <laughs> bată-l sfântul E motanul Prostovanul Prostovanul Prostovanul Noi am fost mai în scuziți A vrut a vrut domnul să ne prindă și a nimerit în tindă A vrut domnul să ne prindă și a nimerit Toată hârmăna aia a dormit-te-mă așa greu. O, ce, dormi, potaia, stai tu, javră, ți-arăt eu. Dorm buștean și dorm pământ? Ce, chiscanii? Unde se-ntorm, butuc? Nu ți-e rușine? Înțeleg de ce vecinul s-a fost săturat de tine. Dormi în casa mea tălhare, iar chițcanii fi. Iertare! Mâini stăpânul te-ogoni când îți mm. va ști. Te-ogoni la drumul mare. Am greșit, vă mă rog, iertare! Înțeleg abia acum că dreptate dânsul are să se sature. Iertare! Ce făceam dacă intrau în dulap chițcanii? Miau! Am acolo de mâncare lucruri bune. Miau, iertare! Am să stau orice ar fi până mâine, zor de zi, păzitor neadormit, iertăciune, am greșit să mă îndur? Să nu-l mai cert? Mm. A greșit. Bine, te iert. Dar să-ți intre bine în cap, pază bună la dulap, nu-i nevoie să-ți dau ghes. Domnule, am înțeles. N-ai să doar gură căscată. Am greșit și eu odată, dar acum zău vă spun. Văd că ești de gură bun. Eu mă culc de tare s nu lușor, stimate domnul. Nu e vorba, n-ar fi rău ca să dăm cât mai greu. E, ce spunea domnul, care lucruri bune de mâncare? Discai carne, discai lapte. Lapte am avut Poți snopti. Poate discai vasul mântine? N-am mâncat o săptămână. Ce spune eu, este o lună. Și smântâra tare bună. Doarme, dumneavoastră, ce pasă? Are casă, are masă, are totul destulat. Și pe mine m-a certat, fără ca să-mi dea nimic, Dacă aș gusta un pic. Ce s Au venit? Nu, nu, credeam că... l-a dulap. ți mințile în cap. Și omul se culcă la loc, crezând cu adevărat că fusese numai o părerea a motanului. Acesta cu inima ticăind și cu mustățile încă pline de smântână Se tot gândea ce-ar fi putut să bățească Deodată, în fața motanului uluit Se ivi plină de curaj și viclenie întreaga familie șoricească Toată lumea tace! Facem de acum pace! Ne-am fost gândit! Și ne-am vorbit și sfătuit! În tihna și în pace, ca frații vom trăi! De la ba, hai, Hai, cu noi! Că nu mai e război! De acum mor și ce ar fi? În pace vom trăi! De ce stăpânul? De ce hapsenul? să l chinuiască, să-l necăjească Pe nașului! Pe ne nașului! și este S-au dus complete legioane. Și acum, între noi, motane, wow. o mică socoteală. Hei, prieten te-ai făcut cu ei? Zi arătoare păcătoasă, așa ții paza credincioasă? Fățărnic, leneș, nătăr rău! Dar asta ce-i pe botul tău? Cu ei te-ai înfructat tălcare? Iertare, nu mi-au dat nimic, vă mă rog să credeți ce vă zic. Dar laptele ce ai pe bot? Aha, pricep acum tot, vorbește, spune, te ascult blaser singur mai de demult? Miau! Afar din casa mea, potaie, să vezi tu mâine ce bătaie vecinul meu să-ți dea! Afară! Sunt din casa mea! Du-te învârtindu-te, băiete! Scăpai de mâța care îmi cazuri și bătai de cap! Dar de ceilalți cum am să scap? să lăsăm pe omul cel necăjit cu gândurile lui și să pornim puțin pe urma altor întâmplări care au mare însemnătate pentru povestea noastră. Vă amintiți, dragi copii, că în apriga lui Mânie omul se pe fereastră bucata de brânză frământată cu prafuri de la spiserie. Boțul de brânză zăcea pe drum nebăgat în seamă de nimeni. Tocmai atunci, un corb negru ca și puțin la minte, ca un corb Trecu un zbor pe acolo și, zărindu îl apucă lacom în plisc, zburând cu el pe creanga cea mai de sus a unui frasin. Peste puțină vreme, însă, se ivi din niște tufe și cu mătra vulpe, care, văzând cioroiul, îi dă dumieroasă binețe. Bună vremea, corp vârtate, bună pace, sănătate! mai veste pe la vreți, dar de ce tot taci? Cum din cap și stai pe put, parcă ai fi și surd și mut. Hai răspunde, ce tot taci? Bună vreme, ce? Până când să-ți dau oh, ha, ha, Am înțeles de ce taci ca mormolocul. Brânza îți astu ciocul. Da, de unde o șterpeliși? A, ah, atunci o găsiști. Unde, aici? Spune drept. Știam eu că ești deștept. Priceput în toate cele. Dâm -mi și mie sufletele. Te știu plin de bunătate. Dăm -mi și mie jumătate. Nu mm, știam că-i nătărău, dar așa zgârcit și rău, să mănânce singur și dar cum n-ai de-o găsi tocmai un bobleț de corb. Știam eu, norocul orb. Spune drept, e supărat că de unăst ne-am certat. Recunosc că m-ai rugat să-ți dau și nu-ți-am dat o pulpană de găină. Da, cu mere sunt de vină, dar tu plin de bunătate. Am și mie jumătate mm -hmm. Mm -hmm. Ce hap sunt și ce vulpoi Bătă-l focul de cioroi că nu vrea să-mi dea nimic mm -hmm. Stai să-l iau cu un <laughs> <laughs> Și zi, nu te înduri de mine <laughs> Bine, suflețele, bine și eu, ce i spune drept, ești tot bun și tot deștept Și de asemenea o să spui, ești frumos cum nimeni nu-i Aripi mândre, pene, ochi, ciocul, bată-te norocul să nu-ți fie de de ochi Dar ceva te-a spune, zeu cu părere grea de rău, să nu-ți fie cubănat. Nu ai glas și e păcat, vezi, te super, am știut, nu sunt suflet prefăcut, ceam în gușă și în căpușă. Droapte sunt mereu din fire, nu minciuni, nu lingușire. Deci, nu-ți fie cu nu ai glas și e păcat. Eu spun totul hodoronc. Nu am glas eu! ha! ha, ha! Vai. Tu cu mine te puneai, s-a dus brânza, hodorong pe clonc Ține-te de cloncănit, corp cu glas hodorogit Asta nu e cu dreptate, Deși mi și mie jumătate Pot să mor, nu-ți dau nimic e. dă -mi și mie o bucățică Da? Dar eu nu te-am rugat să-mi dai Și nu mi-ai dat niciun sfert și niciun pic până te-am luat cu un șiretlin. în ai vorbit. Clonc, Pleacă necăjit, cornă trufaș zgârcit. Haideți să ne ghiftuim, că-i de, de când vorbim. Corbul se ținea trufași. O fi O fi Se crezuse iscusit, dar și eu l-am păcălit. O să-mi știe de-a cu frica, nu voi să-mi dea nimica. Nu uita cât o trăi Brânza asta, fi hum, Cum miroase! Hum, ce duhoare! Sunt în ea prafuri amare și uscată ca o iască! Vreau să mă păcălească! Că, tontul, dar am priceput Cornă tâng și prefăcut Vruși să faci o mărșăvie, Ai luat de la spițerie ai praful să mănec O, oh, ce ar și ce zevzec Ce șiret și ce hain ah, Dar tot eu de hacă îi vin Amotanul, bună vreme, ce are ăsta de tot geme, ce-i cu metre, ce-ai pățit de ești astăzi, jigărit? mânca poate vreo bătaie, făcut și iarăși vreo trăsnaie, soracul, cum mai geme? Cum mai trebună vreme! Se întâmplă lumea asta toate rând pe rând. Vine din senină pastă Și pe drumuri și flământ Dar din ce pricină? O prostie pentru care singur sunt de vină Avea drept stăpânul meu Ori și ce să-mi fac? Nu te pierde așa cu firă, Lasă că să treacă Se va îmbuna stăpânul și iar te-o primi Miau, nu mă mai primește Orice și ce ar fi, tare-i supărat Ei, curaj, curaj, curaj Metre că doar ești bărbat Hai să dai dacă o să cauți iarăși de vreo casă Că doar nu e toată lumea cum crezi dușmănoasă De motan, la urma urmei, oamenii se folosesc Da, dar casă ca aceea ce-am pierdut Nu mai găsesc Și cum de ești bun o Vorbă lungă, ce să-ți spun Doar atât că eu cum sunt fără vreun rost pe drum. Nu, ascultă sfatul meu. Găsești casă. iau, e greu. Poate dacă dumneata bună, precum ești ai vrea găzduire să îmi dai. Nu mai tu mai lipsei. Și te nui cu supărare și ceva zău de mâncare. Că stomacul îmi. O să-ți dau colac Prăjit. Sunt flămân grozav. Îți pui. Mă mai puneți pofta în cuii. <laughs> Vai, cu metre. Sti prea bine că nu-i nimeni ca mine de milos. Ce să zic? Însă azi nu am nimic. Mm -hmm. Dar una dă post pe o zi, lângă ușa, -o Tocmai azi, să nu te miri, am venit la Musafir din vreo șase-șapte sate. Iartă-mă, dar nu se poate. Ai cu întreabă? Dar atunci, ce mă sfătuiești? La naiba! Caută și ai să găsești! Nu mai mă întreba pe mine ce am pățit când ai venit. Cum un blestemat de corb, că ne cazui ca norocul, totdeauna orb, ca așa, când nu gândești. Ce păți eh, mi-este silă. Caută și ai să găsești cât e lumea supărare. Stai puțin cu mătră ce -i? Am găsit bancare, niște blânsă Nu-mi prea place dacă n-ai ce face Stai cu mătră, nu te atinge E o travă? Nu e o travă fura mărui ah? ah? ah, Ce mai miros M-a lovit Corbul prefăcutul să-și bată joc de mine azi a încercat. De la spițerie prafuri el a cumpărat și-a făcut un ghemotoc. Însă am avut noroc, am avut noroc și basta. Zicea că din casa asta a fost brânza zvârlită. Poate nu bag laba în foc, însă... Stai! Ce? Cam noroc! Prânză șoarici. El mi-a spus Ca să-i prindă Crapus Ce tot spune? S-a prostit da, mi-am amintit A ce se bucura așa? Da, da, nici vorbă? Îmi spunea îmi spunea de adevărat E nebun chiar delegat Îmi spunea o întâmplare Că ar fi pus praful amar. Da, ce cu dumneata vecine? Și că soarecii, ei bine O să încerc și poate, dar o să încerc de seară chiar Ce să încerci? spune ce este Vorbă lungă, o poveste de necazuri ne am scăpat Ești nebun chiar de lecat. Și am să fiu iar fericit Sărăcuțul s-a scrântit O să vadă acum chițcanii că să mai târca ei motanii Și o să-i scarmă mai, o să-i E nebun de adevărat Căluia șoareci îi la gospodăria Stătea de vorbă cu vecinul său Privind cu mâhnire cum vine amurgul Și gândindu-se câteva mai avea de pătimi Din pricina tâlharilor cu dinți ascuțiți Uite că s-a întunecat S-a lăsat noaptea în pripă Iarăși n-o să dorm o clipă Și de ce? A, da, uitai Toți se țin într-una? Sky, bată de a furisiți-i. PAS, noapte! Ce? Păi! ce te Șepeti-te! Ia noapte, cu potaia de motan? I-am dat eu lui. O fi colindând, haihui, și flămând, și fără casă. du Nu mai îmi pasă! Nu mi-e milă nici atât. Păi, mă împusem până în gât. Și cu drept cuvânt vecine. Să vedem cine îl va ține, nu mai pozne să-i facă. Dacă sunt dreaptă, dacă vine iarăși pocăit, iertățiune, am greșit. Dacă într-adevăr va fi, cum se cade vrednic și... A, aș bat câmpin, neștire. Proast și rău era din fire. E, nu se știe. S-au văzut lucruri mai de necrezut? Poate că Motano acum a lungat mie pe drum... O să vadă că a greșit. Hm, bată din de neisprăvit. Ce-i la mine în casă? Nu, vecine, nu mai pasă. Ligioană, rea și pace. Orcei ai spune, orice ai face cu tipicurile sale. Stau, târcoare, scai de dumneata să țin. Iar o noapte de venin. Dumneata acum scăpaște motan de un vrăjmaș. Nu știu de-i scăpa și eu. Da, hai dreptate. E mai greu. Văd și eu, nu vor să iasă. Casa mea nu mai e casă. Își fă cură cuip și stau. razna în nu so eu. Mie leha mi te tu mai aștept. Ce se aștept? Sunt grozav de a furisiți. Toată noaptea trag. Chit, chit. Chit, chit. Chit, chit. Gânduri așa, dușman. dă focul de chitcane. Toată noaptea la dulap. O să-mi iau lumea în cap. E, nu asta am gândurat, vecine. Fă-ți curaj! Ține-te bine! O să scap și de bucluc. Nu știu, zeu, când o să apuc. E, bună seara! Eu mă duc. E... Împiei să mă odihnesc în pace, iarăși voi nu mă lăsați. Precum văd eu nici acum n-am să pot să doarmă, îmi pare. <trui> Ce poftește, ești în hare! Zit! Să nu te văd o clipă! Uite, domnule, că îmi pripă veni iar în casa mea. Ești bandit, E! <trui> Coțule de drumul mare, nici o vorbă că nu-ți ajunge ce-am făcut și-o... ce mai stai? Un răgaz de o noapte numai. Eu să adăpostez dușmani? Vă scap casa de chițcani? Aha, tu pui de lele, trântor făcător de rele. Merit, domnule, că am fost și mâncăcios și prost. Doar la rele, Dar acum m-am pocăit, că am văzut cât e de grea viața singur. Ai mana? Dar mai rău decât atât. Greu e traiul și urât. M-am gândit întreaga zi să-mi răscumpăr vina. Și? Gemuit lângă o lucră, așteptai ca să se ducă soarele să pot intra iar la dumneavoastră. A. Mă întorceam cu gânduri bune să mă rog de iertăciune și aveam în minte un plan. Spune, domnule Motan. Să vă scap. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu zâmbiți. De familia a Crezi că ai să mă înșel tâlcare? Domnule, o încercare, vă rog numai una Și să-mi faci ce-ți pofti Cum să te mai cred si după cât te-am făcut Și după cât te-a și stăpân Am greșit, dar acum am îndreptat Uite ce te-am iertat Dar te-mi faci vreo rușine Nu mai scapi ușor de mine Domnule, nu vă îndoiți, veți vedea Încoții îi urăsc nespus. Domnule, vă rog supus să dați voi doar atât laba să le pun în gâțele, trag o Hai să faci aros pofală. De nu fac, precum vă spun. Văd da, că ești de gură bun. Și la treburi bun voi fi. Bine, nu mai stărui. Însă dacă s-o întâmplat... Să-mi faceți ce veți vrea. Nu mai fac de râs motani. Dar cum ai să prinzi cani? Am adus acum un leac. Sigur lui veni de hack. Dar ce leac? Uh -huh. Cu ne veți vedea, nu vă pot spune Dați-i numai un răgaz bate vina Îi fac voie, nu-l descos Dar de o ieși pe dos ți Asta nu a trebuit să scătai De strigatul lor o mă Mai întins cu și prază <gri> Ai meritor și ce o sândă Eu mă culc, dar stau la pândă Stați, vă rog, la pândă în pat tu mai știi? s o fi îndreptat. N-ai să adorm, nu-i așa? Nici o clipă veți vedea. Și nici jaf nu să se facă în dulapul. Să mor dacă voi mai face iar prostii. Să o fi pocăit, mai știi? Cum gint, gint? Acum, acum, acum, acum, acum, acum, vă rog și nu mișcați, veți vedea ce le voi face. În motanului, omul se lungi în pat, prefăcându-se cufundat în somn adânc. Motanul, neșteric -o, coloșul de brânză pe care l-a cu sine, îi dădu o înfățișare arătoasă, îl ascunse în dulap și se așternu pe veche. În scurtă vreme, furii se-i viră și ei din tainița lor întunecoasă. <gânători> și he, he, he, he. Știe domnul pentru ce, Și să zicem mulțumiți Chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit! chit, chit, chit, chit, chit, chit, Să mâncăm? Vă că nu sunteți calici! Păi, Motanul nu e aici! Dar să nu ne audă domnul! El se luptă acum cu somn! Doarme! Doar. E ca pușteanul! Uitați-vă! Motanul! murat, doar nimica! Mă înghețase frica! pe om să nu-l sculem! Doarme! Să ne ce? <fie> <fie> <fie> nici o formă, nici o formă, că-l treceți. E, vezi, știam, <fie> plecase și... Noi... Da, dar m-am întors la voi. Ne-a păruse așa de rău. Da, stăpânul nătă rău, m-a bătut și m-a <fie> Băi... Însă eu... O am venit și v-a dus ei cu sârg o turtiță de la târg O tortiță? Tăcere, cere nu vorbiți de Tot nătângh este motanul Roșcovanul Roșcovanul Iar ca frații o să fiu iarăși o să-l păcăliți <truzări> Haide Iute, nu mai stați, luați-o și vă înfruptați! Că suntem în fomentație Mulțume! Domnule, i-am păcălit! Ați scăpat pentru de familia Chitz-Kitz! Bravo, Domnule, priviți la ei cum se strâmbă de urât, dar le pun și la Domnule, deschide Bravo! Ca acum te-ai dreptat. Arată-te, ai Mi-am făcut doar datorie. S-au făcut și cu prisosință, cu avânt și ei cu simță. Eh, acum mi-ai dovedit că în sfârșit te-ai pocăit. Era timpul, mă sem. Liniște! Nici nu crezusem că așa iuți o să scap, și când tihna am să stau. Ce răsplată vrei să-ți dau? Am de toate rândul la. Domnule, smerit vă zic să nu-mi dați, vă rog, nimic. Nu se poate, n-ai mâncat. mi mm, de ajuns că m-ați iertat. Ei, ce bine este în casă. Somnul somn și masa-masă. Șoareci n să mai bată capul noaptea, ziua toată și să-mi caute pricină. La dulap n să mai vină. Pot să dorm și pot să-ți dau cum îmi place. Ce să-ți dau fiindcă te purtași frumos? Mm -hmm. Haide, nu fi rușinos! Na, mă dânc! Ia și pâine! Hai să dorme aici, iar mâine chem în zor de zi vecinul să te ierte. S-a dus chinul! Uf! răsuflu ușurat că de șoare ce am scăpat Miau!